بسم الله الرحمن الرحيم عن ان النبي مالك رسول الله اسلام غزا خير مرفوع حديثه قولهم فصلنا عندها صلاه الغداف شيخ خلفي جنب محاذاتي وجنب ثم دار ترتيبه تاريخ اكملات مهمات وشي او د ورځې لپاره رجی شي کدا راځيږي د دې کې زخمیاني کدي کې شهیدان دي دا غي نکه حرکت علاج معالجین <سؤال> هغه وګورې نه تاريځي نا کو د سپیږي پاکي راځي نه دې و رسول الله ص صل الله عليه وسلم چې کله راځي غټه نام وینم د سپیځه اکمالات اکلو و ساعد او اقلامات من اهدکا ساعد نلاعی مومنین جفت مقاعد و خطاب تکینو ودن فرکبا نبیو صلو اللہ علیہ السلام تلحا ابو تلحا دا پلندر پلارو رومی سلویم دیم خاون د پلندر پلارو وعنا ربيبها بطلحة فأجا نبي الله صلى الله عليه وسلم في دقاق خبر وقع لرسول الله عنه بقصور خبرك وإن ربتي لا تمصه فخز نبي الله صلى الله عليه وسلم زمان الزمنان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاخذنا لجلل ثم خسرت انتظار فخذه لنگرا ونسو د رند رسول الله صلوات الله علیه و سلم حتى رسول الله صلوات الله علیه و سلم قد خلق قال الله بار لقد يك الله اکبر ویرینا اذا احنا ذنا بساحت اخو من فصا صباح المنظرین استشعاد دا پیش که او پجه کې تسلیم گو که محال که اتمنان پکاری سده مومنان دا پارا تفاوت گردی نیکواری گردی دم مخالکون صباح تگرد ورش پا خور المومنان ترقیف وا خرج القوم الى اعمالهم فخرج رزګار تروتله ذمہ دار خلکو فقالوا محمد نوح محمد دي صلي الله عليه وسلم پيشوځو مختارو او تمګه هغې دي نه طرفنا د لزیز وای چې وقاره بعد اصحابنه من باید امر وګوري وې اکثر وای چې دا باید مرګر شي دي ابن سیرین دے محمد ابن سیرین چه محمد دے والخمیس او لحکل دے یعنی یش قال اکفاسم نا عنوطن من خیبر گیر پزورو قیدین جمع کرشو دے خیراغے ریان بی اللہ مال جاری را کر قیدین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ صفية و أغسطة بنت حريف حجار يومنا رسول الله الإسلام والنبي <تصفيق> صلى الله عليه وسلم يوم صلى الله عليه وسلم و جهولين هل من المعلم سخلصوكوه ويأني الله أعطيت الدخشة تا صفية بنت حريف تا دخشة تا صفية وارك تا خلص سيداد وقراد ونزيد ودالو خاندان دعنا دا دلاء خليفين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم روی روانی ما ترا فجاء بها فرما نظر ای نبی اسلام دحریته خود جاجہ من سب یہ غیر ها قال فاعتقها النبي صلی اللہ علیہ وسلم وتزوجها حذاجه في نکاح اقلا فقال لو ثابت انثا ثابت بنایہ یا بحذا ما تقامت له او ده نفسه اغل محرکی ده اغنقص وقتنازار اکلاه اعتقاها و تضواجه اذا اکان بالتاریخ جا له ام مسلم تیار اکلاه صوفیه سنبار رسول الله صلانه ام مسلم ده نائشکری تیور که او ده نیکاب ترقبان جی احدثه لهورنه ليل تحفيه ولا ذي غنا وقلا تمشي انسان وديږي داندغه شانفي وعدکل شودا فاضل النبي صلى الله عليه وسلم هاروسن نو شاري شد او ته کار من كان عنده شيء فجيبه وبسط نطعا نطعا دستالخانه بچنبی خورکو فجعل نرجوه جیبی تمر کیا سیدو کبیر الاغستی بلو ویراغستی سیدو کبیر هم کدیشی جعوب سطوانو قال فحاسو حیسا تایر اکر دینا حیسا تفاح لید مخصوط شیو فکانت و دیمت رسول اللہ صلو اللحي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دویما هم لقوا حدیث او هم تقدیر الله صلی اللہ علیہ صل وسلم فخس کارش لکن <تصاف> استدلال نه تام یی د حسین قتال او حسین قتال کې څه انسان باندې نری دي کله پدې واکه کې یو چند امور یې هغه خیبر د يهود په لغت کې بند خلات وای او اثر کې پدې کې اوسره اوسره د آسرین خیبرو ده دا کله پدینو باندې معروفه او دا د دې تی شمالي طرف ته دی دا همشي ته شمالي همشي ته مشريقي به شمال طرف ته دی ته شمال وي پښپاک مرحديدي ها بعد یو دا ونی په کډې دی بني کور دا بني نږدې په دې کې وسیدل خو مثلا هیوا رسول الله سنت اقلام مکو واللا يلکانو دا حقو بریدی ک محمد او خمیسی یو لاکاته خمیس وی لکله خطر په حسوم منقسمه یو قدم مقدمه تلېش مرته وی دوجنا حینې طرف ګر سره تا محمنہ و محطرہ یو ساکی جرادوس روانی سار کئی تحقوق پہیچے درستان دشمان حملہ ہو نکی یو قلی شعہ پرمین کی ضروریاتی موہمائی تی اکمالاتی نور خراجي هي چې دښمن څه دغه اقدامونه کوي چې غراشن ټول بربړا کی ووتا به مقابله نشکوره د احیته کلبی دلته ذکر دا د احیته ان خریق فروه الکلبی دا نه سو اکثر بجې به اسلام دغه په صورت راته ماخ تیر هراکل کمروی چمن ذکرکاو حالات ذکرکاونو هلته قاشید لیدته و دغه صداوی جاریو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه درخواست منظور کوو یو اختیار دې لور کړو حذاچه هراکل نو سفیه ظاهر کې اشكال دي چې قبل تقسيم څنګه یو کسره سوق فو خداره يو شي او په ودې حق دغه را او دا ون وتن فتح شرو دغه یاد لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اختيار وکړو چه اغنقلان و فوقلاده چالوشه ورکی او درد ترخی هم بیدی چه اغنقلان که اعلان که من قطر قطیلا فلوصلا بهو را همیر سب اعلان دینا فوقلاده وصلا بوده شده یاده شوشی جه د یو کس همت مختئیه ورغتی مختئیده نورو غانمین په مشوره دلا فوق العاده یو شعر شي یاد همو ز بیت المال نا دلا ورکلی شي بیت المال خمس نا زکاتی اغه وزن خلکو لگی خقیق ده سو ایفیا 20 فيه نحتاج ابن سعد ابن سعد لا ابن سعد له اسلام فنسو کی دار ہے جو دموچوا برب بن سمودا ما یې په خلافات کې دا سن 50 او کوی د اخلافه 350 هغه د حیا خدای نه د افاقه کله خدامو بهم کا سما تاسو چې په دنيي د نړۍ زوکو وو رسول الله ستانتي چې راخدنه لای دا یې کدا یې ښاندي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو فې له واته څنګه وکړه دا خدای رسول الله صلی الله علیه وکړ دا رسول الله صلی رد داس عمر رد د طاقت کولې شو رد دې کويلې شو کر پدې مخه دا موهوبه د دې مګول هو د پاره په دې وجهه حتون نو مناسب یو خو د دې پومامې کی د موققت تګنج نشو دیم شایته دغه خبر شوی کی دا دلی دمل شه دود دا ته نو تیار زګا چې اسلام کې چارو ځاناو ته دي ته نه شو کولای هغه د دې سبب مو اققت نه کو دي لېمو سی وته درم بسر لاسلام جاځ پړتا جواب استا هغه او پیجن درا چرتا خو سو دا ښه شانت په وخت دا خو ناراضه ده په دې ځای کې پېښو خو یې خسته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 دان تک کاران تپت او دغه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم عادل او ثابت شو په یوسو لی باندې وکسان خو چې په هغه د هغه کې باندې هیڅ معنی ما حاکی ثابت شو او دین اداد که جوړول جوڑا وال او چگه ناره تکبیر و بیپسه او سوی که اللہ اکبر او بیپسه او ناره رسالت اداد چگه یا رسول اللہ و بیپسه او دا کی ناره خیده دی او چگه که یا علی مدد او بیپسه ناره قادر دی او ناره شیخ خادر جی نحی دا والی دا د غلوی او دیسا تفریر نا حي مخترعی پرې امور کې د پوسه شوهو کله کله کو شو چې په ملت او فتنه په یوران کې راځه او زه ډېر غره ته نیيږم پنجاب کې ولر شیخ به مخنیه کو وو سوسو صبح کې دا ته شروع ولا او مونته د مخنیوی تاریخ هم له معلومات یو ده دا صوتونه چیرې او دا کوېته صوتونه دي او دا, دا جزباته کو دا جزباته په شغل کې دی, دا دی, دا دا دی دا دا. او په لا فنون کې دی او دا خطبانو خصني صوت دا ټول حلاقاته توبې ده او هغه شاعر څنګه یې دی چې هغه په شمازه نه مده پسند اېداکه مې د اني شایری کنه تاسو به یې د ماتنه نه و وحاجي د صح تقني څنګه وي هغه شعر زي څوک دره څوک راشي نو صحایته پېکونه او مو په حالات تنظیمه تاسو <تص> خو دې نه جالم د دې کوز کې له توګه ځکا تانه غنغه خو خيتا خو خي دم اتره جوړه شوه د خبرې مقصد نه خو خي صوت خو خي سوچې خبرې مقصد نه خو صوت خو خي نو هغه شاع علم عمل کا هر حرف په تواصي دې کې وا څه څوک نه وي چې هغه د خیر خوې خبرو کړي هاو اپریشن کی نو کوم غنچ دی هغه د مطلب نه ودی بلکې د خپل غږ کې دلوي دغه صوت نه به دا ونونه وې کوې چې تاسو ورته سرې څو په دې علاقه کې د کم منکرر د وک ته څې ته نه دی وژنه الحزر دا کسان امورنا دیس سخزان ساتری او دا چکوست ماشر شیخ و فاعد جا نزدو اکنو ما لاس نرسی او او او واحی شخص او جاغو فاتشوه او او ادسی کسان راح او سوم من بکن بیچین واسل <سؤال> و او سید ساده آواز بکو کو چې وزن بکو اینی دوم خبر آغا چتا نکیس لکا دا خبره مکوغ الفاظ بنوی خدادا خدا غره خلینا حدیث شو چې دا مبارکه دا ونه نه کیده حقته مسلګه دا ونه کوي ها دا وزن ولا مبارک بسنګ ونی دا وزن, دا وزن, دا وزن, دا وزن فقط برنه په لکه حقته نه دی یعنی د دې دواینه چې دا بر وزن سره بچی شي لکه حقته سینه هوا خاليږي دا غدا د پاره دا می تاسوای او خاصی خبرین کې کالو کړو چې غیلوا کو سوتوني کې کلام چې دا من باور من کمالات تعلیم سمکو کلام من باور کمالات خلاف عجیب کلام د عجیب طور نه رږي نون ور قلم ما يسون مان تبینه متربکا کلام باندې کرانی قسامې په کړای او چت باسمیه وای شنوون وصيفنا په خپل ځی کېکه په شه په انقلاب نه راځي په شه باندې خو مخته کمخند هغه کټ کول غوړي ترخه پلاي او قلم او کلام باندې انقلاب راځي نو قلم او کلام چې دې سوچ کول پکې دي چې دې خلکو اصلاح پکې ده اقتصاد الفا جوړو او خلکو خبره کوو دا مسله دا <جانسر> دا نفس یال الله تاسو فرمایلي صدا بدی اته دا خدानس یال الله تاسو خبر راکړي چې سچی صدا د سچی امور او صدا ګرځېدي رسول الله صلوات خو قياس شو رسول الله صلوات الله ځان له یو خالصتا لګه من دون المؤمنين کا صد دبیینو دي دي بیماره نکونه کول د دي دین دي شاد د فارو زنه <عزیز> ا یو را شور جو ست دي آزاد کی نو د خو آزاد کړه او س به نیکانه کوي او اخر د باندې قرار په باندې کولای دي بیا نشوي زه به سکه بایجکستانوي ته حایته دی چنکا او سنکا او سنبیتا اینجا گلدی دو تعلیح حکم دید. شاید نمو تحقیقی مشروط نیسته نمو. خایجا یادوینا عذاب اکرام چنکا او سنکای ندخبر سر خیمت و عذاب کیسیده. از سالسان بموتاقومه که <تصفيق> ده <تصفيق> دسی انزا پا دوم رکوب کهیم دا خزره پا اغمی اغدار که دوکی ده موتاقود دا غینا دا داشه منقول می که همان فقه ها پاچه احنافم دی، ماجیم دی، چازاد اکلاو نکای حسنکو لاحاو دی. کو نکای کاؤک محرمی سلورکید رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوضان و شامل کو نکای نکای نسائی باکی، احمد باکی، اغلب اخفل صد مزدری با لقی با ششید مزدری بایی. او که درسی یا سوکو که دیمو بایی دارد. او که درسی یا دیمو بایی دارد. رای بیتر صور یولی که او خرچه پی کلی بایی دارد. او که شیر دارد. شیر دارد بز ماس نیکاوکی و آقا را بلید بدری نور هم کتیدی. مهشتهوله ګیره ولثنیکاو کې دا खर्चा بچی کیږي دا غسته شي کوم شغل تاسو کوم فنیش نه پیسې خاص نه موصله کې اختلاف شته او دا و ثاني هډې دې شي کوي خلل دې مور کاری هم شي کارو تپته داوتی دا ولیمتو کې ذکر شه استعاده مطابق واجب دی یو مونږ دی اختلاف کښته وی یا مدد دعوتم په دې مې راشي چې مونږ ਕਰਨي یا واجب سنته واجب دی داسې دا وتونه چې متقول دی لکه دا ولیم شو دا وکيرا جنوي کورسو ګور کی هرڅه ورته وشي یګاره نکهان صفد نارایشی ما دوه لاځي خو بابان چه کم تصل للمرآ من السیاه مسالت سیاه بشروع پرده که دنیسا و مساله هم دا دا حدیث ده ام المومین خروشتا و مراشی دستم راگه پر محنه تاسته گئی کم چه ده تمیزه نه ردی هر ساله چې جه جه تمیز مقادر ته د زنانو د سیا عادت کديږي په نه لید کې د زنانو لپاره څومره میا غاټي سیا پکېږي هاته خدای یې نه یيدي ایزاده د تر خپل امید سیرین اصر میر حقاهم ویدی دیار چه غرط لکی پتان اوگر دیارید. هم جم حرط سطرد جمیمی بادان ویدی دیارید. سول بادان پتا حتی اچا وقی امید عبد د دلان نکان جرید آهم عرد دیارید. الجاتا یموه د کي اختراع دي ما د قدم چي دي عورت وایو کوچری مخشوفه تل قدمین او مونږه معاکۍ د مائیں ماری سه پنیمه لري واکۍ د ایمان شافي سه پنیمه باندې روس ته هم مات کوي او دا غښه کې دي او مسله ده د قدم غونده کوم امام ابو حیفاس فیني ثوري قدمه مرطه او رد نه وی غوته ستور پکارني موترجم له کې موسانیف علی رحمته یو ده اکرام او طقل کرلوار جسدها فی سوگ نجازه و دیم دو مومنین رویت تهی صلی فجر ساد مندکاو فشهیده معهو نسان من المومنات مطلب سعات سی مروتیهن د کاږي کړه د دین خدای نه ماديږي یاده یو ټیکټ وګورئ سمه یې ځان اېدا بيې په نمه یاد په نا حتو دې لا په څه وګورئ دې ار کرماتا دو مول مومنین داروگئے که مروت راگئے جمع دمرت تا پام رات مروت جمع کی کامبل دی دا فاشم وڑای اوزنی وی جنان پدی که تدی خمی آثار هم بی شنطان بی اکسار غرائبو دا هم راجی جدا طور دړو کې او خلیلوي چې نا په دې غوږونه وي والله علم مختلف راکېش متلشعات تلحو ځان تاولته دی مپزام غو زده او ځاني ما ير غنا حدن یو مسراده اسفاره ده تخ تخلیص الفجر ده ان شاء الله روز کی باب وقت الفجر یو ادا ستا وشتم باب پنجو سواب وقت تحلیث دی اوله چې تاسو د تیم ستیم پکاډو دی ده پدې کې دال فاده ده به پر دواته صفه کې ارواح موږ نیند راځي دا یا رونه حدن الغلص د غلص وزن نه پیганда له به یوسلو شل کې وره د امرت عبد الرحمن انو المؤمن دې التمراذي ما يعرفنا من الغص د دغن دم معلمی کار لا چې داکست وي پیدا او سمه سبا ناغ اچتا تیو باسا خوزه ایت آقل وقینا آقل این ایت سوکی کسی کلیم کلیم خوزه حدیث کی یعبو المشکل دی 87 نمبر 71 سره واول وایي حديث 50 ته ال تخل وَكَانَ يَنْفَتُ لَمِنْ صَلَاةِ الْغَذَادِ حِينَ يَعْرَفُ الرَّجُولُ وَجَدِيثَهُ وَكَانَ يَنْفَتُ لَشْتَخَانَ وَكَانَ يَنْفَتَهُ امرضاً حِينَ يَعْرَفُ الرَّجُولُ وَجَدِيثَهُ مَرْغَرَ بَسَلِكِ جَانْدَوْمُ مَعْلُمُ مُكَوْمُ د بهاش خدطا سراولې دوا تیرته فديره واړوي او پاره کې پنځه 17 نمبر شي سوړې البته دې ولا احد من الغف ولا عارفه هنه احد من الغف په دا نه څه كن نو یو رښنا دی د دېره و په دغه نشتی شې چې دا نهي معروفي د دې وجنه چې مطلب فیات وي ولعروس ورو ته په خپل مازين دی یو رېږي این ایارف رجول جریس و قدیتویم کرا جی و ما یارفنه من الغلس اصلا و جیدادا جدیز زنانو نم معرفت جو داخد دیو جنوش دا پا برکو کی بی پا غط و جامو کی او دا صلو معرفت خدا کرتا شاقیق پا غط و جلو او کمځي کې چه د دیو زنانو ادمي معرفت نل غف خود رسول دنا د ادراج منا رواته دي ته مدرج منا رواته څنګه تاګه څنګه پیغام د کېدل په ورخه کې زنانو تورش په کې کې ځانل کې د عرب شخصیت حضور دې په او دا غي زافه کې دا چلا یا دا بچا نه پییان دي نه روات ان ادراج راغلي دي چې د عمر نه راغلي دي کوم چې نه راغلي موږ پدې پورا تفسیر نشو کولای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 دې کې دې ان بجانې ذکر دې دا بو جام صلاه في خميسه دن العالم فنظر قال له بخميسه هذه ذا جام او مال را عند جانيه راوي دي خذ غاتل فما تمام دره وقال هشام هشام روايه عن دين ان کتا ربی اذن شہاب نہ کرتے اور وانا عائشہ عن اور وانا فقرا انا عائشہ کو جو متصل شو کو مخنیم سمئی تاوی دے دا معلق ربی قال ان بسم كنت انظر الى عالمها وانا في فخافن تبصنی بیدایو میں باپ میں تفریدی واصمباب اوه قامه الصلح باب عمر القلاقي فوقي باب مو بابون او په څو ستون کې ہاں معلومه شواله چې زمګونو کې وسحت څو اگر غیدوا کې یا کې دامه زمشوله او غا پاتې دامه دا خو دگل کاری او درنګونو مسلا شلا باب المسلحان باب المسلحي ثوب المسلحي او تساري لهال سرت تراث <تصفيق> العلماء قال حدثنا ابو ماوريد عبد العزيز وقال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الله نګه کمندا کوزدار یو کوټې دی ها فدی څالو روانکي مسایل کې دا با شو د په ترجمه تللای کې تقدیش کا لې تکا صوبي مطالبه او تساوی او تساوی زه د تساوی په مازين کې تفا او عادت ثوبې تقسیم دي نو صاحب مسلمان بغدادي شي چې په هغه باندې شکل سریبي شکل سریبي په دقیق ډول تشاوختر او همدارنګه دغه شکل سریبي شعري خاصه د افغانستان او ولې ثوبې تصایير فنوي نو باندې چې بھارت په حذف ده ده تساوی معنی تفصیل بای دې کو بای جنور وک او پسوب ما یاد کوي صوبې مصالجی او یاد ت کوي صوبې مصرف یاد ت ختم شوه او تساوی دې تمامه اور شوه دا عادت دې معنی هم شاسو دې تعقی معنی او دمصریفو دعجیمه تفقه دا چې و ما یې نه من ذای لیک دی چې منه فته په کار دا وره په قدرې حکومت مش کوله مون فاسیدی کونه فاسدیږي فاسدی نه په دې څول او باو نکه احادیث متوجی شي او په دې کې کم مسعيد دي ته متوجی شي او الله وجه حمدان دی یعنی یو دا او جہندہ دا ابو جہیم چې څوکوی دانه ورتي عام دې حذیفه العدوی القرشی المدنی څوکوی دینم عبیب د حضرت مکي په مخه مسلمان شوی دا په زموږ د قریشو کې د معاويه رضی الله تعالی <تصفيق> عنه په کده او فات شوی دی حمیده خمس نه دی هغه جامعه کې لکه وی مضبوط وی پکې کوم ټېب دې دي تم هم خمیسوی هم سید کې ګلونو کې ان دی یانیا په فریدان ریسه ان بی یانیا نجات تم مسوب دې فداه تو کناب جان تو کناواج خ ساده ساده یې توریدا همي څو لاره یو انو یو مونځا بینه یاده مونځا بینه یا تم جب د مقصد اجم کل زلی هغه هم تاسیاه یو یا رب بے دیکه رسول الله صلی الله علیه و سلم څنګه ځان څنګه ځان له او دا غید احادث راجین رسول الله صلی الله علیه و سلم تبادل کئ حالات کې بالمال بتراجم دا غید اجازه ده الله صلی الله علیه و سلم په و ماده 파رو فطوان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا اللہ تناجی تو ہمیں بل تو مقت تو وید ہوگی پیارو درے خمو جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلام او ما تو لے لے جو بابا ہمارا خپش سی رسول اللہ تعالی نہیں کی مالون مارے څنګه اور والی د مشران سږی خبرې مزه نه کوي ک شرانې کوي نو کوي او مشرد په ساده ژوندۍ نفس العمر حقیقت او ک شرانې ستري پیښې کوي کويږي په دې شواخه څنګه د اختیار نه د موعد له رسول الله صلی الله علیه و معلوم وو ات تجارت سره په کپلو مپلو کې راه پیدا چې د دا غو قيمه ډېره عچت ده او ځکه دا انا سره وره دا غو قيمه کم دي بعد وی چې نو ترالي ګلم ابو جهم دې چې په همي سم اله حق دي پیغمبر سره نہ دی ده دې او کوزز زفار نهونو حسنات ابراء سیات المقربین دار المقربین نو خریزه نو زریت کید شری دی د پیر اسلام بشریح حلال دکفلو پیغمبر تو عظمت باندې ما کولو او حکیم داکاری کار د ځانې مشقت برداشتې خو کشران باندې مشقت پخو خوي ورفسي حدیث ترجمه مطلب واهلې شو دا فا حافظه کې مې دې ده پاروچو او دا کینې غوډل قربت ترجمه مطلب واهلې شو قال کان کرام العائشه کرام د قوراغه تصاویر ته حرام دي دي اختلاف تصاویر کې মূল قواعد په طال کې موږ یې مخکې فقاهه ته مکرو ویل حالت او تصاوير مهاني جديد وو یا دې واره په نظر نه راتلو به وساوبکه ته ثایی تیری خدا ثوبه মহানه وا پات پکینه خیر دے حضرت نیکان سای یسین دنه عمر سایتی ابو طلحه نم دويست پاګه تا وږو دا د دېشتری نه اوسه کيران چې ده بای کک په او په دېون وسلم له دې خلافو کو جزا ما ده شانس دانه دیمان سبا. ورپس ای باو من صلح فی فروج حریر فروج حریر دیتا ویچا داکونی دا ریخ مویی غارو کی دارا کمپنسون کی. دا دیشتی مان فی نسی جایز دے حریر کی تفصیل یو په لری جړې تا فرمټ دې دیم قولای چې په غزا په جهاد کې جواز تي دیم قولای چې متق جن کې هغه چې غزا جهاد نه بل قول په سفر کې جواز تا بل قول د مریضه لپاره جواز یو قول لري ین نفس ول پر کی تیری خمووی نه خیر دے تا جای زی یو قلدی تی اسپل واند د خیره خپل بینا واند یو قلدی چه خالص حرير بنا واند مخلوط اغلب لدی د ریحم پیغایه لې په حکم برې حکم کې یو او غیر په غایې په حکم د غیر کېم دا د زیاد او پردای حکم دی د 150 هغه د پلار یې حکم دی دا فروز حریب دا دا کو یې هم نو او کې دری ما په ملک دو متجندل مشره غره دی وړه باځه وایې ته دا مسلمانو هیڅ خبر راځي مسلمان نو عدید خالد رضی اللہ عنہ دیږي په ایام د ابقر کې دا کافر مقول شوی دغې مسلم نه توفق لید شي خو دینی رشوت نه او دینی خدمات نه سره غلیا کین نه مونږ په رښتینه جامه چوسی جمهور په دې معنی موږ څه کومه خبره وو شه؟ ای مې او تبله جامې ميداو شو دانه عادي ژوند کې او کوم په دې وخت کې ميداو نه شولای موږ وو شه سرجامان یوه حمرته قانع دي دې څنګه دی دا خو یا نشي استعمال لري او زافان دي زافان دي نه یو د فصوره باندې له کام څخه دې کمبل ممبل یا چارخانه د ستېږي کې راغلي رسول الله صلي الله عليه وسلم دا قسم سری جامې استعمالې کړې رسول الله اسلام تبرکات استعمال شې دي خاص کر محاذین دا نو په توصیه دي, دي مې دی رسول الله صاحب قسم کړې هوداګه سره سره ما ستا امسا او درول سوترو درول ودې تاس کې کوم بحث سوتر د دې با سم صدرنا مسنيب مسائد به یو ځل ظاهر پاري شو غلی او غلکی نه به کوم پرکار او سم مسنيب دا سرات دې تعلق د فساد مکان خرا یو با باندې نه مستین پتس چول کانو بایر هرما، جنوی که بھی رس اکیم، Labor אחما سطحش ان دوستم تجل دوستم، بس نظهن مق و śن ثقورتتون زدن منهم ذراها، خورا اگر ترجم những وقت ولوان به درجه زند espe maj Ng masses. ای overseas